ВЕРНИЯТ ЙОХАНЕС Някога в островното кралство Делолия живял млад и харизматичен крал на име Теодор. Той обичал народа си и постоянно се старал да направи хората в кралството щастливи. Кралство Делолия било група от острови с богата економика, и в него имало много търговци, които търгували с кралството и с неговите съседи. Кралят често ходел из кралството с най-верния си слуга – Йоханес. Теодор се преобличал като търговец, представил се за стария приятел на Йоханес – Тет и заедно двамата пътували из владението му. Така Теодор разбирал, кои са най-добрите начини да зарадва поданиците си. Здравей, Марти! Привет, Тет. Йоханес се очаква. Намери го. Благодаря, Марти. Хванахме животното, което причини целият хаос в кралството, но трябва да отбележа, че е доста гласовито. Добре. Какво? Какво е това нещо? Мисля, че това нещо е пор. Хей! Кога наричаш нещо? Извади ме от тази котия, Ще ти покажа какво съм. То говори. О да, голямо мник Моля? Името ми е Фреди. Бях превърнат в това пухаво животинче от злия магиосник Алисър. Исках само да намери малко храна, когато ти ме хвана. Сега ме пусни от тук, за да се върна и да накарам стария магиосник да ми върне човешкия облик. Но... Защо те е превърнал в малко порче? Някога работех за Крал Зариус като златар. Крал Зариус? Да. Този човек накарали сърдома да се всички златари, за да се добре до цялото злато под различни форми. Това направи останалите хора бедни и нещастни. Магията някакси ме е пропусна и се опитах да избягам, но преди да успея... Алистър ме намери и ме превърна в това. О, много лошо. Така е. Ще го намеря и ще го накарам да си плати. Мога да ти помогна. Ти? <си> да не би да имаш армия. <си> Ако някой може да ми помогне, това е кралят. Чув, че е добър човек. Такъв съм. <си> Господаря, според мен трябва първо да помислите. Зари от години е враг на вас и баща ви. Наистина ли искате да отидете там и да се биете с него? О, не се тревожи, Йоханес. Той дори няма да разбере. Хей, какво си шепнете там, двамата глупаци? Не се притеснявай. Казвам се тет, а това е Йоханес. Ще ти помогнем да вървим. Фред и Йоханес отнесли Фреди в замъка в покоите на краля. Пристигнахме. Какво правим тук? Ами ако кралят разбере, къде отиваш? О, не се притеснявай, Фреди. А? Здравей, Фреди. Почитание, ваше величество! Извинявайте, че влязох в стаята ви. Фреди, аз съм Тед. Известен още като крал Теодор от Делолия. Божичко, моят крал. Съжалявам, че ви говорих така по-рано. Няма нищо. Йоханес ще ти покаже стаята, където да си починеш. Утре по изгръз слънце ще тръгнем. йо Добре тогава! Насам. Надявам се, крал Теодор да знае какво да направи. Чудя се как въобще ще минем през портите. Измислих идеалния начин. Крал садио се обсебено златото. Можем да се преоблечем като златари и да подмамим принцесата на кораба. А после да поискаме краля да ме освободи в съмяна на нея. Фреди обяснил целият план на Йоханес, който бил много впечатлен. На другата сутрин те отишли на кораба и казали на крал Теодор за плана си, след което отплавали за Златното кралство. Е, не не от е, на кораба и ще Да влезем вътре. Много съм гладен. О, какво е това? Портрет на принцесата Господарио. Принцеса София. Това е най-красивата жена, която съм виждал през живота си. Сега искам да я отведа в кралството и да прекарам живота си с нея. Ще се отнасям с нея като с кралица. Виждам златното кралство! Виждам златното кралство! Ха -ха! Чудесно! Тримата отишли в замъка и влезли в залата. Боя се, че не мога да ви пусна. Носим дарове за принцесата и краля. А, един момент. Веднага ще уведомя краля. Къде отиде Фреди? През това време, докато Йоханнес и Тет чакали да се срещнат с краля и принцесата, Фреди влязъл в покоите на магиосника, за да разбере как да върне човешкия си образ. Къде е? Къде е вълшебната му пречица? Явиш ти, кой е дошел? Толкова стойни! Май те пипна! О, не! Не пак клетка! Крал Зариус и принцеса София ще ви приемат веднага. Е, крайно време е. Хайде, Йоханец! Поздрави, Ваше Величество! Ваше Величество, това са златарите, за които ви казах. А, добре дошли! Един златар винаги е добре дошъл в кралството ми. А това е за принцесата. Божичко, колко е красиво! Ангелче. За един ангел. <риво> На кораба имаме много златни предмети, господарки. Е. Ще ви е по-лесно да си изберете. Може ли да отида, татко? Моля те! Що за глупост? Няма да те пусна на непознат кораб. Не! О, моля те, татко! По този начин ще придобиеш още повече злато! Моля те! Добре, добре. А не те пускам сама. Ей, ти там! Придружи принцесата на борда на кораба. Да, Ваше Величество. Пс. Ваше Величество, виждали ли сте, Фреди? Няма го никъде. Не се притеснява Йоханес. Сигурно се е върнал на кораба. Докато тет и Йоханес водили принцесата към кораба, кралят повикал един от министрите си и му наредил да разбере кои са те и откъде идват. Кой е този човек! И защо ми изглежда толкова познат? Веднага разбери, до ваше Величество! През това време принцесата била във възторг, когато видяла различните златни предмети на кораба. Бължичко! Много е красиво! Искам това, това, това! И... Това също! Вървете да приготвите всичко! Скоро ще разтоварим! Както заповядате, Ваше Величество? Планът работи, господарю! Да! Няма време! Трябва веднага да тръгваме! Ами, Фреди! Нямаме време да тръгваме! Тук е много по-хубаво от златарския магазин! Толкова много очарователни неща има! Чуди се къде е онзи пазач! Какво? Като отишъл и обяснил цялата работа на принцесата. Казал ли за истинската си самоличност, за Фреди и за магията, хвърлена върху цялото кралство? О, принцесо, влюбих се в теб в мига, в който те видях. Искаш ли да ми помогнеш да спася приятеля си и да станеш моя кралица? В сърцето на принцеса София омекнало и тя се съгласила да помогне на крал Теодор. Не знаех за магията. «Това е ужасно! Ще изпрати съобщение, когато пристигнем!» Кралският пазач видял кораба в морето и отишъл да каже на краля. Кралят по-беснял. «Какво? Искам да знам е този човек! Веднага!» «Изглежда... Корабът принадлежи на крал Теодор от Делолия!» «Крал Теодор? Къде е магиосникът? Искам веднага да го видя!» Кралят отишъл в покоите на магиосника и му казал за станалото. Заповядал му да омагиоса кораба и да върне принцесата. А, ваше величество, имам две отлични проклятия, които ще съсипят краля. Слушам те. Първо, когато кралят следе от кораба, ще го очаква кралски жръбец, щом го яхне... Коньот ще препусне и ще го отнесе много далеч, откъдето никога няма да се върне. Единственият начин да се спаси е, ако някой оплаши коня без да казва на краля, иначе ще се в камени. И то завинаги. Чудесно. Ако това не подейства второто проклетие със сигурност ще свърши работа. И какво е то? Ще му поднесе златната мантия като дар за мир. И когато той я облече, цялото кралство ще се вкамени. Ако някой му каже за това проклятие, тогава той мигновено ще се превърне в камък. Браво, Алистер! Ела, да отидем веднага на пристанището. А, не! Трябва да намеря начин да ги предупредя. А! Пречицата му. Трябва да я стигна и сприсъх я. Как работи това нещо? А, а, се, само отвори се. Ага, получи се. Салазим, солазум. Ха -ха, чудесно. Сега трябва да предупредя Йоханес. Фреди размахал вълшебната пръчица и изчезнал сред облак дим. През това време корабът акустирал в Делолия. Кралят повикал пратеника, за да изпрати съобщение на крал Зариус. Надявам се, Фреди, да е добре. Здравей, Йоханес. Кой си ти? Аз съм, Фреди. Слушай, нямаме време. Кралят каза на злият Алистър. Фреди разказал на Йоханес всичко, което чул и го предупредил за проклятията. Казал му, че ако някой съобщи на краля, ще се превърне в камък. Точно тогава, след като Фреди разказал всичко на Йоханес, пред краля се появил красив кон. Най-после ще е чудесно този кон да ни заведе в двореца. Точно когато се канел да яхне коня, Йоханес ударил гонга, който носели до него. Конят се подплахил и побягнал. Колко грубо! Как може Йоханес да причини това на краля? Спокойно! Йоханес е най-верният ми слуга. Сигурно имал причина и е мислял за благото на краля. Уф! Накосам! Кралят и принцесата влезли в двореца. Един пратеник отишъл при Йоханес и му съобщил за пристигането на крал Зариус. Той е тук вече... Да, господарю, Казва, че идва с мир и носи дарове за краля и бъдещата невеста. Много странно. Здравейте, кралюта Елдор. Поздравление. Поздравление? Нося ви дарове. Моля, приемете тази златна мантия. В моето семейство има традиция младоженецът да носи тази дреха като символ на сила, и тя се предава от поколения. Еха, това е невероятно. За мен ще е чест. Давай, защо не я сложиш? Точно когато крал Теодор се канел да наметне златната мантия, Йоханес скочил, издърпал мантията от ръцете му и я хвърлил на земята, а от дрехата припламнала голяма искра и се вдигнал дим. Каква е тази глупост? Как смееш да се подиграва с семейните ни традиции? Това е по-сор! му позволиш да захвърли семейното ни наследство? Той е прав, Йоханнес. Не ми оставиш друг избор, освен да ти наложа най-страшното наказание. Прогонен си от кралство Делолия до живот. Не, за всичко съм виновен аз. Ако някой трябва да си тръгне, това съм аз, кралил. Мисля, че трябва да ти разкажа какво се случи. Не, не, няма да ти позволя да се жертваш. Ти току-що си върна живота. Преди да си тръгне, господарю, може ли да кажа няколко последни думи? Да, може. Постъпките ми по-рано бяха с цел да ви спасят от магиите, които крал Зариос искаше да ви направи. Жребецът, който побягна от гонга, щеше да ви отведе далеч, ако го бяхте яхнали и никога нямаше да се върнете. И, златната мантия, това не е семейно наследство. Ако я бяхте наметнали, щеше да превърне вас и цялото кралство в камък. Направих всичко заради вас, мой благороден Кр…ấyу. О, не, Йоханес, моят най-верен слуга, какво направих? Татко, как можна? Ами той, къде отиде? Изглежда, е избягал. О, горкият Йоханес, сега ще... О, чакайте, в мен е пръчицата на Алистър. Защо не се сетих по-рано? Ха-ха-ха! Сълазум, сълазум! Един пожертван живот се завръща в тялото. Подухнал бетрет. Верният Йоханес отвори луки и отново бил жив и здрав. О, благодаря ти, приятелю! Това е най-малкото, което можех да направя за приятелите си. За мен също. Ти най-верният човек, който някога ще имам. От нас вече не си слуга, а мой приятел. При едно условие. Само ако превърнеш Фреди отново в пор. Край приятелството ни.